Partea a treia Capitolul 13 Se făcuse ora 5 dimineața și cei doi continuau să stea în hall și să asculte la radio mersul evenimentelor, chiar dacă difuzate numai din punctul de vedere al legionarilor. S-a aflat mai târziu că echipa care era de serviciu în acele zile în fața microfonului era convinsă că transmite ordinele și comunicatele generalului, în timp ce afară, la ieșire, firul principal era tăiat și branșat la un altul, de unde transmiteau legionarii și care era singurul care s uzat. Ce se spunea? Că la 20 noiembrie, diabolicul Alexandru Ioșanu a dat ordin scris ca un anume Davidescu, individ care l-a strangulat cu mâna lui pe comandantul legionar Victor Dragomirescu, să fie pus în libertate. Și-a permis. La 27 noiembrie, același mason satanic Rioșanu dă ordin să fie înlocuită garda de legionar de la Jilava prin jandarmi. I-auzi? Mai erau înăuntru dușman ai legiunii, comuniștii de pildă, care trebuiau masacrați și, în orice caz, era acolo un loc foarte potrivit unde puteau fi uciși cu bâtele și alți dușmana ai legiunii. Cu bâtele răzbunarea nu e atât de abstractă cum e cu pistolul. Și acest de verioșanu a văzut se să se atingă de camarazii care păzeau închisoarea și pur și simplu să-i de acolo. La 31 decembrie se dă ordin telegrafic, nu mai spuneau cine, să fie luat sub protecție de către jandarmi și poliție, poști politicieni ai trecutelor regimuri. Prin descinderile în lojile masonice s-au descoperit nu numai niște inocente șorturi de zidari, compase și echere, ci pur și simplu documente care arătau că mulți demnitari în funcțiune se adunau în loj și puneau la care ruperea noastră de axă. Asta era o crimă de o îndrăzneală nemai văzută. Și mai ce? Că ofițerilor și aviatorilor care erau bănuiți că simpatizează cu legionarii, Li se lua comanda. Iarăși nu se spunea cine comitea asemenea fără de legi. Că prefecții legionari, printr-o perfidă diversiune, puseseră convocați la București și opriți ca să nu se poată întoarce în capitalele lor și lua acolo parte la evenimente. Dar vom reteza capetele hidrei liberale și vom pedepsi pe toți trădătorii și pe toate uneltele conspirației masonice. Suntem informați că la Cazarma Gardienilor Publici, unde se găsesc câteva sute de legionari, a fost adusă armata, care a tras în plin cu tunurile și mitralierele. întreaga populație a capitalei nu trebuie să se lase intimidată de ultimele zbârcoliri ale francmasoneriei și a slujilor jidovinii. Nu, deloc," zise Adrian. Cum să ne lăsăm noi intimidați?" Formidabil," exclamă Niki din când în când. Ai zice că victoria este la îndemână." Și dacă le stă," spuse la un moment dat Adrian. Ai dreptate." exclamă și Nichii înfiorat. Tot ce știm e că generalul, după cum recunosc și ei, a primit lupta, n-a cedat, dar dacă e învins, Să ascultăm," zise Adrian. Nu mă culp până când nu văd ce este." O voce anunță că la microfon va vorbi acum cu tare personalitate culturală legionară. Români, început el cu o voce dramatică, se sinucide nația." Adrian început să râdă zgâlțuindu-se și nu mai termina, încât Niki îi spuse să se oprească fiindcă voia să audă. Adrian însă nu mai vroia, ai fi zis că totul pentru el se limpezise. Dacă acest legionar important vorbea de sinucidere, era clar că legionarii erau aceia care se aflau în această postură. Că divizia 3 din corpul 1 de armată din Pitești a primit ordin să tragă în legionari, punea personalitatea cu un glas tragic, ca și când nu atât faptul în sine că generalul nu ceda ar fi fost un sacrilegiu, ci ordinul său de a se trage în legionari, ca și când ar fi trebuit să iasă generalul în stradă și să zică – Hai mai băieți, fiți cuminți, nu sunteți voi copiii mei, duceți-vă acasă, că o să vă satisfac toate cererile. – Soldat! striga acela închein, dați mâna și împreună cu puteri uriașe să pornim lupta cea mare, să însănătoșim neamul românesc căzut în robia tâlharilor și a curvelor. Adrian is din nou râs și de asta dată și Nichi se destinse și el și râse când o voce mistică își obții aparat. Să trăiești, capitane! Gata de moarte, îți vom executa ordinul. Apoi alt glas anunță că generalii Dragalina și Coroamă se apropie cu unitățile lor de capitală și îi după această veste un cântec pe care Ștefan îl auzise și pe străzi, înainte de atacul palatului telefonelor. Urlă dușmanii! Michi se uită la ceas. Era aproape șase. Ce-o fi? zise el. Ce să o fi petrecând? Neliniștea îl stăpânea iarăși. Deodată Fiorosul Cântec se opri și se așternu tăcerea. A fost ocupată clădirea radioului," zise după câteva timp Adrian. Nu," zise Michi, microfoanele sunt deschise, s-ar fi auzit în pușcături." Când l-au asasinat pe Armand Călinescu și au pătruns în sala microfonului principal ca să-și anunțe isprava, s-au auzit în pușcături. Apropo, știi cine i-a dezarmat pe urmă chiar în clipele când coborau pe scări? Directorul, cu mâinile goale, simulând care în spate garda militară. A strigat. Atențiune gardă, ochii! Apoi asasinilor. Sus mâinile. Jos pistolele. Și indivizii au aruncat pistolele și s-au predat. Știi ce au pățit pe urmă? Da, știu. Au fost duși la locul asasinatului, executat și lăsați acolo să-i populația. I-am văzut și eu. Michi se uite la ceas. Mă duc, zise, să vedem dacă nu găsesc vreun ziar la Chioș. Și se întoarse repede și radios cu un ziar legionar fluturând în mână. Fii atent aici, strigă el și început să citească. Pentru împiedicarea vărsării de sânge pe care noi nu am vrut-o și care n-a servit decât dușmanilor comuni ai României și a Axei, cunoscând că politica Germaniei și Italiei cer condiții speciale pe care mișcarea legionară le recunoaște și având în vedere că între conducerea statului și mișcarea legionară au început tratative pentru limpezirea situației, ca să ușurăm mersul acestor tratative, ordon. Ca să se înceteze imediat orice luptă, legionarii vor părăsi de îndată instituțiile publice ocupate și vor reintra în viața normală. Cer ca acest ordin să se execute fără șovăire și cu cea mai mare strictețe. Vreau ca în cel mai scurt timp, țara să și recapete aspectul normal. Horia Sima, București, la 23 ianuarie 1941, orele 5 dimineața. În același timp, la radio, izbucnit deodată cu o forță impresionantă vechiul cântec, deșteaptă de române din somnul cel de moarte. Mici, zise Adrian într-un târziu, Horia Sima a dat acest ordin în libertate, s-au capturat. Nu mi se pare clar, a pomenit de tratative care se duc cu conducerea statului. Era însă o minciună, tratativele eșuaseră încă din noaptea trecută și în cursul zilei se află din manifestul dramatic către țara al generalului, care în sfârșit apăru un presă, că el nu mai lăsa copiilor lui nimic. Le lua totul și tot ce mai zicea că va păstra era spiritul legionar. Exact ca la mort. Se plângea de nerecunoștință, zicând că în paginile istoriei și ale omeniei nu credea că se poate înscrie o faptă de o ingratitudine mai mare. A fost silit să scoate armata. Și el care a făcut lovitura de stat de la 6 septembrie, fără o picătură de sânge, care a suferit ca nimeni altul chiar și pentru netrebnicii de la Jilava, adică pentru cei care fusese rămasacrați la 26 noiembrie, a fost silit să lase trupele să tragă în frații noștri. Români, zicea el, voi pregăti noua așezare politică a statului. Era deci clar că se debarasa chiar și de legionarii care nu se ridicaseră contra lui, așa zi și senior. Alzi, continua el, se toarce sub ochii noștri soarta de veacure a lumii și la împlinirea ei fiecare trebuie să vă simțiți chemarea, fiindcă eu n-am fost până ieri și nu vreau să fiu nici mâine, nici instrument de tiranie, nici punte de anarhie. A însă grijă, înainte să facă această declarație de efect, să spună că regimul său se sprijină pe suflul nou care s-a așezat în lume, într-o comunitate cu Germania și Italia. Acolo ce regimuri erau? De tiranie sau de anarhie? În acele ore însă, bucureștenii, chiar dacă își puneau ei această întrebare, nu i-o puneau generalului. Astea sunt vorbe, gândeau ei, istoria cu suflul și cu comunitatea. Practic, acest om îi reprima se hotărât tocmai pe aceia care n avut nicio ezitare și niciun scrupul să instaureze în țară, cu orice mijloace, cum o dovediseră, acel suflu și acea comuniune. Vârful legionarilor care declanșaseră rebeliunea nu așteptară să pună generalul în mâna pe ei, cu ajutorul nemților care i-a în acele ore, fugiră din țară. Citind manifestul generalului pe care îi aduse proprietărea sa, o femeie încă tânără și de o serviabilitate rece, care ți-amintea parcă tot timpul că nu va ezita să te dea afară dacă nu-i vei plăti la timp chiria, Ștefan sări în sus, se îmbrăcă în câteva minute și-o lua -o spre stația de tramvai de pe Carol Davila. Da, iată, tramvaile și începuseră să meargă. Călătorii, nu prea mulți, aveau chipurile vesele, alții se urcau făcând glume, vorbind stare taxatoarei, avansând înainte cum îi îndemna ea, desfăcând apoi ediții speciale de ziare și parcurgând cu grabă și nervozitate manifestul generalului și știrile. La redactie ștefanul găsit decât pe Nichi. Da, unde sunt ceilalți?" zise el. Ceilalți?" zise și Nichi, măsurându de lung. Vrei să știi?" Bineînțeles," se miră Ștefan. Deschide ușa aia de acolo." Nedumerit, Ștefan se duse și deschise ușa pe care Nichi o arătase cu degetul. Câteva clipe rămase nemișcat și privirile îi se lărgiră. Apoi încet, ezitând, intră înăuntru. Erau acolo băjenaru, cancia. Unul Cristofor, care ținea rubrica teatrală și mondenă, semna cu nume de femeie și răspunderea răspundea la scrisori, un scriitor care nu trecea săptămâna fără să schimbe fata cu care urca sus să se laude cu ea, și alții pe care Ștefan încă nu-i cunoștea bine, dar care stăteau toți răzimați de perete. Erau tăcuți și concentrat și aveau pe chip aceeași expresie ca ciobanilor pe care nu odată Ștefan îi vedea pe câmp când era mic, adunându-se în cerc și pronunțând nume de fete, se chinuiau câteva minute cu ochii holbați înainte de... Ștefan închise la locul ușa, cu precauție. De altfel, nimeni nu-l apostrofase și nu -i ceruse să iasă. Ar fi putut să rămână și să vadă ce avea să se mai întâmple, dar era nedumerit. Michi," zise el, ce e cu ăia? De ce m trimis la ei?" Sunt bucuros că au scăpat de legionar și au putut să se întoarcă iar la ziarul lor," zise Michi. Au un fel foarte original de a-și exprima sentimentele în asemenea împrejurări mari. Bine că n-ai văzut nimic. Ștefan mai rămase câteva clipe buimac, apoi își făcu cruce și îi zbucni în hohote.